Mungjes, mirë se keni ardhur në klubin e Mungjesit, në vallet e Club Fem në 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirë Mungjesit. Mungjesi Jeri, kemi Olden poshtë tavolinës, edhe Lori në vendin okay. e Mungjesit. Mungjesi, mirë se jota. Mirë se doli nga poshtë tavolinës. Po tani kemi një çështje taktike. Si shmonti atë poshtë? Ngrohtë ishte. Gjithmonë hije. Nuk ishte shik. Mungjesi, juve ku do të jeni? Ne jemi në Radio Club Fem në 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Ej, Laura. Do ta heqim se do ta heqim të flamurin këtu. Heqim, heqim. Forca Shqipëria. Edhe vëm prapë. Do na duhet nesër prapë. Po patjetër, patjetër. Do ta heqim. Do ta do ta fusim në zemër. Ah, Ora. Në zemër. Po, do ta heqim nga muri, do ta fusim, do ta palosim. Ëm, uh, në palos në palosin e Marigos. Çfarë uh, ka? Ka probleme me dëgjimin. Ka <laughs> <laughs> probleme ti me dëgjimin? Eja, eja, u luni këto? Eja, u luni këto? Ok, faleminderit ojta. Ja, tani pra, jam arsyet pse futa poshtë avull. <laughs> Do ja, hap kufijen. Ti rregullohet dëgjoj mirë. E kuptova. Je shumë e mirë. Oftalmolog e oltare kam <laughs> i dashur këtu. Me djë... veshësh. Po. Ja futa kuta oftalmologes se ndryshe. Ëh, kështu Isa, Isa shumë mirë sot, me shumë humor, me shumë. Po, ndër rrugës. Jo, çdoherë rrugës ishim shumë mirë ndatë këtu. E gjitha filloi me me qenin tek lagjë. Qeni lerë mos e mos e pyet qenin. Po çfarë dësh? Po? Kam bërtitur sot. Pse? Ishte ishte një qeni i ri, është një Sa uh, kishim par, po. Po pra, new entry në lagjen ton. Qeni mm, i bukur është apo është me ë, një kafë të errët dhe të bardhë. Veshët mm -hmm. uh, si thua se rrumbullakosur pak, po të varur, pa. normal si qen në rrugësh. Po interesant, edhe i vaksinuar sepse në njërin vesh ka edhe mm -hmm e dha të butonin e verdh që tregon se ka marrë është vaksinuar. Vakinuar më duket edhe sterilizuar. Sterilizuar gjithashtu, po. Sha sill një qese me flera dhe mi vodhi. <laughs> mi vodhi dhe mi happy. <laughs> Ti vodhi. Po sepse shikoj sa ndodhi, un i lë i lë diku a dhe tek parkingu te ajo gjithërditha e makinave në mes palladeve. Hm. Mm. Timat kafeën dhe pastaj kur dalim i marr edhe i hedh në kosh. Mm. Kemi kosha trukës. Aita xinëser, etsova hanë sallat me domate. Po. A hanë sallat me domate nga plerat e mia. Po. Ishte ashi i uritur ishte. Kenë qado domate. Shi një sallatë që shembetu në një pjatë. Me domate dhe kastraveca. Kemi rësuar se si thartohet ajo, ka qepa domathe atë. Po ka qenë shumë i uritur, s'ka pas. Po, jo më nuk ishte shumë e thartur, por ishte ishte evonuar, si ti thua. Atë po handev. Sa mendova çop. Po tha vaje, pe, pe, pe, që i pa vlerë. Ju do të deshit mbledhja edhe një herë nga ato. E dhe kisha dorën me goj qeni Po no. që u shprej <laughs> e jote Do i nge t'lajduar si ka me goj qeni Isha mirë do me thënë dhe, Jo, dhe e këtu jam okej okay, E dhe me qeni për në malë Po fi këtu pasaj dhe oljta <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Në dhe të saj hyn Në kërave FM në 104 Dhe që otë njikë shumë VRAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV <laughs> Tajë po e di drejtën me arsye apo pa arsye se be, nuk, nuk, nuk dhore, me arsye gjithmonë me arsye nuk besoj se ti je pa arsye po flas fare Jo jo flasë si ai që kërkon të mbrohet ai është gjithmonë fajtori Pikërisht Pikërisht kështu që sigur, nejse, edhe ti kushtedit se sa ndodhur, kështu që unë duhet të të mirë kuptoj. Unë duhet gjithmonë të mendoj kushtedit që ka ngjarë kësaj. Pse është kjo kaq shumë? Kështu ka shumë drejtë. Sa jeta dasot? Po. Po si po... Për ne është 4 më djetë, për tjolë të anë A ish edhe për mua, <laughs> 24 24 më djetë, 24? 24? Sot është e, sot është e martë, por <laughs> as fak tersëm klubin e mqesit Në gjithës e si Në përshëndesim dhe jurojmë një ditë fantastike Miqdashur, leta njësim programin Me cilën nga O, oh, diqo, dh mm. me që jemi këtu se të kë plerat e vjedura Nuk e ti nëse mm. këndi qëvar këtë, të dështë Fantastike fare një hyner i ri, të merre. Merre. Merë nuk do të sprem këtu. Po dhe, dhe, po le të di një laj me që që dënohesh nëse vjedh plerat. Kur dënohesh nëse. Doan komuniteti vjedh Rom bërt fjal bërt fjal për komunitetin Rom që që hyn në kazand të vlerave për të mbledhur shishe kanace, gjërat ndryshme. Sende ha? që mund të përdorin etj etj. Kjo tani nga Bashkia Tiranë konsiderohet vjedhje Opse? e plerave. Fansemos, habs du das schon? Ba diaum da thosha. Nuk dujë shumë absurde. Femi baskangosje. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Brand it so the soul dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit Në vitin 1777, Kongresi Kontinental miratër një rezolut në bidizenjën e flamurit të shteteve të bashkuara. Rezoluta parashikon të një flamur me 3 djetë ripat të kush dhe të bardë horizontal që përfajsonjë shtete dhe atërshmet Amerikës. Flamurit do të kishtë gjithashtu një fush blu me 3 djetë jujet të bardë. 4 djetë qërë shori, dita kur Kongresi miratër rezolut në bidizenjën e flamurit i njëhet dhe si dita e flamurit. Në vitin 1796, fizikani britanik Edward Jenner testoi vaksinën e parë kundër lit të një djalosh 8 vjeçar. Në vitin 1834, Isaac Thiesser Jr patentoi letër zmerilin. Në vitin 1841, filloi punë në Kingston Parlamenti i parë kanadez. Në vitin 1900, Hawaii u bë territor i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Në vitin 1907 gratë në Norvegji e fituan të drejtën për të votuar. Në vitin 1928 erdhi në jetë në qytetin Rosario të Argjentinës revolucionari Ernesto Che Guevara. Në vitin 1940 nazistët hapën kampin e tyre të përshëndrimit në Auschwitz. Në vitin 1945 Burma u çlirua nga Britania. Në vitin 1949 u formua shteti i Vietnamit. Në vitin 1951, kompjuteri i parë i prodhuar për treg, i quajtur UNIVAC 1, u vu në punë në zyren e Shteteve Bashkuara për regjistrimin e popullsisë. Në vitin 1965, Paul McCartney regjistroi këngën me titull Yesterday. Në vitin 1969, Mick Taylor u prezantua si kitaristi i ri i grupit The Rolling Stones. Në vitin 1973, NASA lançon stacionin e parë hapësinor amerikan Skylab. Sot është dita botërore e durimit të gjakut. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këllë në radion Klab FM gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst, kënë nga editës dhe emrin tuaj, 06, 9, 10, 7, 10, 222. Mese është dërguesi i parë, fiton një dhurat. Kënë nga editës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në një 100.4. From the center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Yellow Mir më qesë Mir që të geni ardhur në krybin e më qesë Mir më qesë që të gjithëve ku të që tjeni Jeni mm. në valid e radios Club FM Në 100.4 Edhe në ekran e Club FM Sërës të një 7-18 minuta Data 14 sot është dita e hënë, banë market dhe aspak tërë. Aspak tërë, dhe jemi gati tani për përgjithësimin e ajerit dhe parashikimin e motit me Oltën. Atëherë shpreha që më ka zgjetur për sot është sërish nga Maya Angelou dhe është kjo. Jeta tek ne gjen vendin më të sigurt kur ne shfaqemi ata që jemi. Jeta tek ne gjen vendin më të sigurt kur ne shfaqemi ata që jemi. Maja, Maja ka poetika shumë të? Po se ka shumë poetesh Po është, akoma Apo vëtish Maja jo, në qëllu? Ka ndruar jetë në vitin 2014 Ta një dhe më të? Pa Pa Pa Pa dvijen. Pa Pa, pa. është <të> Shumë si e cituar Duke si gjallë në të ndrejtë në të Akoma është ka shumë Maja Anxelu në qëllu A edhe do tjetë? Për një kodë gjallë Normali Po pa. <të> Pariminderit i eri Të luta Um, edhe një tjetër të një për herë të fundit Dijoni Poetation mm -hmm. Maja Angelus E sot për jetën e të qionit vetë vetja mm -hmm. mm -hmm. Jetat e këne gjenë vendin më të sigurt Kur në shfaqemi, ata që jemi Farimin derit Të luta Ja, u jemi të një me motin për sot mm -hmm. Dite martë, 14 Qershore 8-15 grad në këto momente 24 do jetë maksimalja për sot Dhe 90% janë shanset përshin në këto momente Yej! E... Oh. Uh, deri rreth orës 13:14 do pikoj dhe më pas nuk do kemi më shit. Tjetër ditë më shkoj. Deri në orën 2. Po deri në orën 2. Hajde, habet. Gzuar. Për të mos rënë më. Faleminderit. Sa është këtë ditë e temperaturave? O, nuk e di të mërkurën që vjen datën 22 siç më del sikur do bjer shi, por le të kash. Le të mos e themi për të mërkurën që vjen datën 18. Ëh, edhe një javë. Si çavëçë datë i vjen? Ja, s'tjetër të mërkurën. Dobo. Gjithes i thujet që kjo fungjav dhe jetë zjarë Dhe jetë me temperatura mm. shumë të lartë ta Aja, njërë, ose pjetë Ishte si dita dje për shumë Dita... Dita si dje mm. Duhet të ketë një kësu, pare dhe mërinë mm. Për ditët si dje Përsa i përket motit mm -hmm. Se filloj me një rëbesh nga ora tre mëgjesit Ta e për të shumë Pas ta i ishte a mëgjesi i djeqëm që ishe ster i zi Edhe embulluar me shi Gjithande i thoshe ti ku jemi këtu mm -hmm. U pë Kush kështë dalë me pantalona në shkurtëra e hëngri djehë? Unë Pasaj Po jam, pa këshu dukë pak tërë Por nga ora një më djetë Pa adhë një hapje fantastikët motin Do li djeli Unë për prapë për vëllim, unë për dha Pasaj nga ora tre, tre e ca Unë byllë edhe një her tjetë Filoj nga të më djetë Ta shi ndaj më më ndjen Me shërti dhe dojnë të sot Dje kështë alën Suzet Në shfi Edhe, e edhe në fakt i laj vet. Syt e diellit. Po. Edhe këto, në fakt, gjitha. Të qorrit ato të të diellit. Po. I praktikiset diellit. I kisha po, të djelet, të diellit, të diellit që i mbaj zakonisht të thash, kaç ster s'ahesh sot? Nuk më duhet. Është ngaton ti kur nuk dëmduan, ndo rri tani me syt të një qafë gjithkohë. Mm -hmm. Edhe i laj. Edhe dje kisha një gjë për të bërë, si duhet i bija sheshit Nën e, e, e. Tereza mespërmes, dilja ndej nga rruga Elbasan, isha në këmb. Mhm. Mm edhe ishte ora 10:00. Dhe kjo djeli ishtë ai që fort A tu e këptoaj që nuk e mbaje dhe su t'havur farë Do dhe nëse sa varur jemi në këto, su dhe djelit mm. Kur isha i vogën me ndoja Gabi mishët Që su dhe djelit mbajeshin vetëm në verë ishin, ishin si puna e robave të banjës Që duheshin vetëm gjatë për rildhës plajët Po, dhe kur nuk, e jo plajët o më së shmërisht, por o, vera Ishin si sandalët Si për alonë dhe shkurtra dhe su dhe djelit, që do dhja <laughs> Ujtje është mund në bashkën dhe në dimër -due dim mm -hmm. prap... <laughs> Duesh në hequr bashkën e robat e verës Në zirë është në prapë Ande nga maj Në dimër nuk duen Se është fëtot Ujtje dhe dhe është... dhe më duesh në shumë Wow, kam hequr dhe Më duhe si ku shkërqen dhe Ose është Se më duhe si ku shkërqen në trotuarët dhe them Ose është djeli dhe sujt e miqës Durendo të dritën, ose Trotuarët vërtes shkë Preari Eldorado <laughs> Që është e pastrimi po. Që është e përkushtimi <clears throat> Juvja Alcorazon është i luikës e këngë Me që do bjerë Shqibri ashtë Le do bjerë dhe në këngën ton Në zemër Kjo është nga Mana Grupime mi madhi rokut nga Meksika Mana Tanin në Klab FM Por que las mi amor Que te fluje në la piel Te despiertas në gjanto Con espantos de dolor son los monstruos de la ayer son tus miedos corazón sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe no sufras más no mi bebé eres la mariposa que vuela hacia el huracán cuéntame de tu pesar suelta todo tu dolor dímelo Mirëmëngjes, gjetja. Mirë se keni ardhur në grupin e mëmçesit Orsani 726. Un jam Blendi këtu me Jerin. Mirëmëngjes, gjetja. Mirëmëngjes, Jeri. Mirëmëngjes, mjësë, Blendi. Unjesi daltinit dhe Lori dhe Olds që është duke bërë sanitaren këtu në grupin e mëmçesit për momentin. Faleminderit Olds për për kushtimin. Tani Eldin do të kemi anagramën për ditën e sotme 727. Jemi 3 minuta herët, po, është okay. Jei yeah. Anagrama në klubin e miqesit. Anagrama për sot është një ditë me shi. Një ditë me shi në qytetin tonë, ku këto janë në re jeri. të jerit, ku kam instaluar tapa llave dhe i kam ngjeshur me një vërtetin që mos lehasin plumb vend midis dy tyre. Po, se kshu janë, përgjithsisht. Edhe anagrama është dofini noca. Dofini noca. 0-6-79-20-7222 0-6-79-20-7222 D-O-F-I-N-I-N-O-C-A Do, fini, noza. noca Unë nuk po flasme Unë të cilën shdurata Një orë nga brinjë një moqës Nga kupto veti që i eri gjithi? Tadës po flasme Mosë të të tuashti tala Talat ta kuptosh që Një orë nga brinjë një moqës Më qështë që t'itëve Po, shikoja këta Si shtaj o punat të ne E mbeturinëve Si më gjeli mundja të është të vërtet? Yes, siri Wow është të vërtet Si shtë ideja? Shumat të thurë dëmë duket Ja, dhe altini që që t'mon meret Vedëm e i det Do t'i shqit den Ideja shkjo Me qef e kisho Po lezoja të kë uh, një fashë që e të bold news mm -hmm. Bold news të që mm -hmm. uh, Kanë dorëzuar Bërshkënë të i rarënës kanë dorëzuar pak dit më parë një kalzim në bazë të cilit kërkon nga autoritetet liqës batuese të zbulojnë dhe të vendosin para për gjëjqësis penale mm -hmm. personat që vjedhin veturinat në koshat përkatës të shpëndarë në rrugët e kryqëtetit Pra nëse ti hedh plerat në kosh dhe dikush shkon dhe vjedh Bleerat aty. Ë, atëherë kta persona duhen vënë përpara në përgjegjësi penale. Mm. Kjo është fakt, part... kjo nuk quhet vjedhje në rast fare. Vjedhja është unë kam lënë bleerat aty do shkoj ti marp prap. Sepasaj çdo vesë bleerat do i hazi marp prapun. I ha normal. I ha. Dhe... Un... I ha. Unë i ha, i ha, i ka lënë aty në doste, i ha, doste i ha. Unë po ja, unë po ja, unë po ja zgjanna ime. Atëherë deri më tani unë kam bleerat nuk nuk i kthej më pas ba, lian... ato dhe nuk shoh vet vjedhje. Në rast. Mos u prek vlerat. <laughs> Jan vlerat e mia. Oh, Lori në kuptoj, nëse Lori ka marrë një derkut të vogël dhe mban në shtëpi, okay, është çitër muhabet. Je rri po flasun tani. Këdesa, më morë vlerrat këtu. Po vetbra tani, ideja ashtu. Ë, në bazë të këtij kallëzimit penal Bashkia e tiranës prezentonë qecimin se në mënyrë të vazhdueshme konstatohen vjedhje, kjo është shruajtur me gërma të mëdha në kalzim, vjedhje në për kontenierët rrugor të depositimit të mbeturinave nga personat të pa identifikuar. Tanik, nga anë e ligjore kjo është dishka që ose logjikë në fakt, mm. është pak duhet ta marr trurin edhe ta sillësh pak vërdall, domethënë, derisa ta arrij. Jo, ta heqësh fare. Si ta sillësh vërdall. Vari. Do të thotë, koncepti i plerave nën në kupton në diçka që është është hedhur, ose pastaj po po ta fusim. Po nuk më duhet. Mbeturina, be, ndaj thotë ndoshta që ndoshta ndoshta e bëjmë kështu pra, që në momentin që ti jet mbeturinat në kosh, to mbeturinat e kosh janë janë pronë e bashkisë, administrohen nga bashkia. Po jo për këtë është. Po nuk po merr koshat. Po merr plerat për një lloj. Plerat janë një gjë e hedhur maltin. Nëse shumë në e rëndë kjo. Tani, nuk e di se çdo të them në Gjermani. O, oltan nëse ti ofutesh mm. në një kazan plerat në Gjermani dhe do fillojë nxjerrje. Shikoj Gjermania ka standarde të tjera jetë të jetës. Ja vlem të gërmoshtë plerat këtyra. Po nuk lejoim, po Jo, jo, nuk ka nevojë topaktën sepse ka standarde të tjera jetesa. Për njëri është di papopë shteti që mendon për atë njerëj. Të gjithë ja, e dinë që komuniteti Rom ë mbahet dhe jeton Le le le ti quajm qirat me me emrin e vet, ha? Komuniteti Rom, jo vetëm, jo ka edhe të tjerë. Ka edhe Dorebar, siç i quajnë, që gërmojnë për plera, për të siguruar mm. ndonjë mjet jetese. Është një është një lloj jetese shumë, po themi, e vështirë. Ëh, mm -hmm. ata e... nuk e bëjnë me qetë, jo, një gjë e vështirë, janë të detyruar ta bëjnë. Është një është një lloj jetese që është ne e dimë që është domodin është një lloj mbi jetese vetëm. Me të jetosh me Kazanën, por mm. është një zgjidhje. Në fakt në fakt Fela. ata në një farë mënyrë na bëjnë nder se na pastrojnë disa nga mbetjet plastike, po themi. Nëse nëse do këto. nëse do opinionin tim, Olta, disa nga njerëzit më punëtor, disa nga njerëzit më punëtor që un kam parë në këtë vend janë njerëz nga komuniteti i Rom. Ëh. Mm. Edhe janë njerëz që punojnë me Kazanën. Është i çum për shëmoim, ne kemi atje, më fal, më shumë. Uh, dalim uh, dalim për dalim në mëngjes dhe dhe shumë shpesh, edhe ora është diku nga 7:20, 6:30, 7:20. Ka anëtarë të komunitetit Rom që kthehen me, what fast some thing, mbushur plot me shishe, me kanace, me, me me me ritiklime plastike apo apo metalike, që tregojnë se kanë punuar gjithë natën. So Është po i dy janë turma të rinj, u them 15-16 vjeç. Mm -hmm. E them kush 15-16 vjeçar, çohet në 3 të mëngjesit, edhe edhe shëtit Tiranën, kazan në kazan mm -hmm. dhe mbledh kështu 4 metra kub luktallën, kazan gjigant. Me, me me kanace, me shishe, me gjëra. Dhe pastaj në orën 6:30 më të mëngjesit kthehet në shtëpi mm. për të shtypur që të bëjmë kompakte për të vazhduar procesin e punës. Dhe nëse më thonë që këta janë njërz për tac planetë të pasivizuar e gjithë gjithë vjelljet e tjera që hidhen zakonisht në atë të drejtim un them që fakte tregojnë tregojnë diçka ndryshe por nëse u hiqet kjo mund si e do thesë domethënë nëse ai ai puntori që un e përshkrova ai dheni i vogël që punon në tretë ngjësi duke mbledhur ashtu nga puntor nesër quhet hajdut Aji bëhet kriminele, do me thënë, situata ndryshonë në rëthi, në mënyrë që ajo të shuar aji ka bërë deri dje, jetesa e ti normale, mm. mbi jetesa e ti normale, mm -hmm. kthehet me krim. Ako bon, bëhet krim, është njësoj si ma dhe gruan me kokoshkat, që mbi jetesa e saj kthehet me krim, do me thënë, ajo është kriminele, sepse ajo po bën detyrën e, e vetë si nën, si grua, si njeri, po delt punoj. Dhe, dhe nëse kjo rresht është vetëm ia fort për të, të zjer pak para, jo shumë, por vetëm problemi, pak. Ky është ndryshimi me Gjermaninë për të ndërruar në, në Kazerë, normal. Po, besoj e morë vesh secila është ideja tani. Po. Oh. Kështu. <clears throat> tani dëgjojmë nga Megnet's është kënga që quhet Megnet's Disclosure the Lord që ndoën në kryeën e mëngjesit, ora është 7:34 minuta. I felt bad about it As we got deep from no love I Cuz I felt melting magnets fade The second I saw you through half shy sunset off my holin' he was talking i was watching about you in my car see your girlfriend face from heaven but poor she don't know pretty girls don't know the things that i know or how i assure the things that you know oh oh is there some such a kind of no reason of all we love not i love the secret language that we speaking say it so me let him raise the point of no speech to let him raise the point of no creation let him raise the point of no creation We we would make it all we were making we been thinking about what could have been about we've had a wreck summer can't say it down oh now i don't wanna see thee and be again slow like sunset off my heart and keep He us talking sembra che io e Marco sti your girlfriend face for me a friend but the world is so pretty girls don't know the things that I know but how I us share the things that we know oh oh there's an impact of no please stand day let him raise the crown of no creation let him raise the crown of no creation and let him raise the crown of no creation let him raise the crown of no creation let him raise the crown of no creation no king Mjësë, mjë mqesit, mjë mqesit, mjë se keni ardhur në klubin e mqesit, në Valle dhe Klab FM në 174, edhe në ekranin e Klab Të Vës. Mjë mqesit. Mjë mqesit. Wow. Mjë <të> mqesit. <të> Bro, boti <të> jeri, si jetë Mjëm i stot. Mjë më roboti zuar. <të> Oke, okay, kemi tani edhe eldin nga taksit mishdashur i tiri dhëna informoj në lidhje me gjendjen në këto momente, në trafiku në kërë qytetit, letë vi me këngë me Valle. You <të> know that I'm a chester. Mirë mjesë, seldi me roli Mjesi, mjesi A më shkemi nga ti Mimblen Qa më thua? Në temë sot duke dita më e qetë Nga të meri djeshëm Nga të meri djeshëm Gjitë dita karikua me trafik Gjitë dita djeshme mm. Parkë në deri e atërës 4, mas dita dhe në Gjitë dita ka pas shumë probleme Por momentin sot pa met Janë të qetat Parkë në aksit kryesore vijin sot pa trafik Duke për mundur rrugën e durësit rrug Levizja fundi ato stradës Una zerë kaluat pa trafik, rruga Elbasanit, pjesa që lidh Sahukun me qendrën e Tiranës, më sheshim buç, por mendi kaluat pa probleme. Kemi dhe aksin kryesor rrugën e Kavajës me ndryshime të vogla her pas here, por sekson që ka pak një lëvizje më ndryshe. Sot nga ish parku të autobusave me drejtim kombinati, pra deri tek pallati me xhiçetë, më te i drej kombinati në xhiçë qohu pa probleme. Vetëm në këtë lidhje të park ngemi problem tek Partizani Panjor, kryzymi rrugës tek barikadave për kushtin barikadave me qendrën e Tiranës blet ka shumë probleme ty gjatë gjithë ditës e shoh që edhe drejtuesit e mirë janë shumë të acaruar tek kjo pjesë sepse pra, mm -hmm. për shkak të punimeve që bëhen tek tek pjesa e Ishit si prapë për punimet e unazës së vogël ka detyrimisht edhe rrugat e dhërvës ka vështirësi sepse devijojnë majtas për të dalë tek partizani rrobë pa pa nuk nuk lidhen dot me qendrën. Kështu që, që kemi gjithë ditën probleme në atë pjesë. Në vjenë shumë keqë për këta Ska më që <të> bëjt uh, Në një që tjetër? Asë që blendë okay. Ti eshtë Jemi në ritualin e përditshëm të orarit të punës, të aktiviteteve ditës. A është është ditë e gëzuar për taksistët kur ka shi, Eldin? Kur Po, po, Eldin. Uh -huh. Jo vetëm për taksit. Ju dhe për dhe fëshatarët, do të thonë kjo ju lidh me bujësinë informuese. Po, insektet për bujësi. Do të ndihmojmë sigurisht me gjumë popullorë tuaj direkt. Faleminderit për insektet. Kthehemi mbasfaqe në klubin e mëjesit me ish-dashorishën Eldin Merolli nga Radio Taxiclassic 069 985 7787. 877. Ej Po mërë parë, jetë përsërisim këta anagramën Bëjmë edhe një pjëti nga aktualiteti, po Dofini Noca është Anagramën për ti të sotme Dofini Noca 069 27 22 069 27 22 069 27 22 22 27 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Por mund edhe të mos në keshë ndjekur Me sigurit Kjo figur Historike politikës shqiptare ka folur është sikur A rogulliset një gur të gryg e malit Dhe hapes shpela dhe del E ke brasilit? <laughs> <laughs> e si shkonu Wow, ka ku i mensur që nga ko më gjall 500 vjet kan kaluar Ka than se duhet Në partijin socialiste Tam? Një etil a, të ndodhë Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok Oke, okay. po kush ka qen? Ëm, um, ky, një katarsis. Mos e, <laughs> e, e thash dhe se kur thua katarsis, sikur ke thënë emrin. Edhe. Edhe as nuk doqen parti lajmet, por e kuptova. Po fund të bëja pyetje se ndoli pyetja me dy këshut, thosha, ka thënë se duhet një etill, pra për shkak që është katarsis apo apo është kush ka thënë? E vjetë diet kush ka thënë pra. Po, pranë. 069 20 70 222. 22. 069 20 72 Hey, um nga Gjermania, Milky Chance më jdashur për sa vjet është pati. Këtë hit quhet Stolen Dance e Jami Tanin. Kruvin më jesit, më jesit çuditëna. Ora shtatë 42 minuta është marr datata 14 qershor 2016. So that I never feel alone again. Life's been so kind. Another brought you away from me, I hope they didn't get you mine, your heart is too strong anyway, we need to fetch back the time, they have stolen from us.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 Aulta. Nemjesi. Do fininoca, aulta do fininoca. Fini mhm. Qisha. Ça. Qish. Ça. Qisha. Do fininoca. Do fini nota. Aha. Do. Vala. Fini nota, kjo është anagrama për sot miq dashur. Nëse e gjën anagramin, çfarë fitojnë ult? Një orë nga primi moçes. Wow! Edhe një herë ult? Një sahat nga primi moçes. Wow! Wow, Njësat nga primi moqës, wow. Dofini Nonca, zhjitë një anagramën 069 2722 <laughs> Për të dërguar në tjenë, nërkoj që aji që ka thënë se shkoa për një katharsis është Fatosna Bravo, bravo, bravo. Një, një, nëndë i mbaro numëri Kidës dhe fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo, Kidës Partia Socialiste mbushin 25 vjetë Dhe Nanoja ka bërë një përshëndetje pra mm. Për gjithë Socialistët Dhe ka thënë se Pësëja duhet mobilizohet për të urinë qalën për para se rilindja të shtrivdekjen bë gjithë shka. <laughs> Shkurt, sakt dhe pagabina. E dhe njëherë që të guptojnë më sakt. Vejam jo, e kam se... Ja go është të. <laughs> po lezojnë nga ma, po faqe 6. Êshtë <laughs> ishkret ministri dhe kretari i Partiës Socialisë e Fatos Nano ka uruar forësën politike që a i drejtoj prej 15 vjetës. Mm. Vjetës, kanë shkretur vjetës dhe duhet vjetës. Okay. Në 25 vjetorin e themelimit të saj Në një mesajsh drejtuar gjithë socializë Nano thekson se pësët duhet mobilizohet Për të rrinjallur Për para se rilindja të shtri Vdekje në mbi gjithë shka Nano e i këtheti desë Ka tharësisit që i ka përdorë vetë Në vitet 2000 Që përra ka thonë? U po futan depresiantëve Sot A i ka forë për do më dhënë Se si pëse a dikur bëri dhe tyrën Daj kombit historisë edhe nuk humbi vitalitetin e saj dhe vlera demokratike. Pastaj thot, sot nuk është më kështu, krizat e kanë krosur, jo vetëm Shqipërinë dhe rajonin, por edhe vetë PS-n. Diçka thelësore është thyer dhe nuk funksionon më në organizmat e saj demokratik. Në këtë ditë shënuar dhe kryelart për socialistet dhe të majtë të, të majtën e rre shqiptare, në të tërsi nuk është dobishme të stigmatizohesh të stigmatizohesh sëmundje rënd, nga e cila pokulçon PS-ja, demokracia shqiptare, por është momenti të mobilizohemi gjitha aftësit më përvojat brezat dherrën dherrën dherrën ok Kuj për frisë nga jashë <held> Sa më loth kravë Rëndon shumë rëndon shumë fasht Gjallë me pesh Gjallë me pesh Kështu bra Këtu jemi që të thuashme përvecet dofin i nota nëndë kjo është qare e për mblerë të gjithëm Nëndë kjo është Nëndë e jaj Këm i ojta Po. Atëherë do të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti. Po ti, ti vet pse s'uam në, gjë, pse në, tem, në, në, në një gjë? Çësa në një temë. Në temë diskutimi kam një çgjë që të them. Ora e lagjëja joda, përfundojmë në fund. Po, përfundojmë, po nuk e diu prish një puset. O, plasi prapë. Pra, Këçë ndodhin. Po, nuk plasi, një po si çu thua kapaku. Se ju e avash gjithë për, për, për, për, për një herë. <laughs> me rrah. Si pa laj. U thua një punë e rëndësishme. Këto çka vënë ca drasa, ca gjëra sa. Normale, po na bie në fmi aty. Është vërtet. Ja, si an guardi. Ta dramatizojnë, po na bie një fëmijë aty. Mos i përdorni fëmijët. Jo, jo. S'i përdorni fëmijët për si argumenta. Merreni pa fëmijë që të biejë li bashk. Argumenta me fëmijë kështu. Jo, jo, jo. Na bien fëmijë, mir, gjithsesi mirë, mir. jamë po me parkimin vuajmta. Është më mirë. Se tani që u shtrua, janë sulur të tër parkojnë aty. Gjallë. Po më jep s'kishte gjë. Mm. Një, një, një, një. Një, një, një, një. Urdhra, s'kishte në mëngjes. Na prishëm u morin. Jam jo thjesht. Mi hundre plerat. Nuk dua nuk dua që të ndotet ambienti përreth. Tiriri. Okej. Ha bën pyetjen e dytë nga aktualit i tanë në klubin e mqe... kush? Ti. Unë me ty. Sa sheh, vazdojmë. Atëherë, kemi të 2 orë. Ndje nga pasur uh, Round the dune. Ting. Ehm, um, mm. ka pasur lajmë sigurisht mbasdite edhe arrestimi i Elvis dhe Ervin Roshit. Ehm um, mm është është konfirmuar. Prokuroria ka kërkuar arrestimin e kryetarit të bashkisë së Kavajës për shkak të një seri krimesh që ai ka fshehur në formularin e dekriminalizimit, formular i cili në në cilin nëse gënjen në profilimin e tij, atëherë dënohesh me burg sepse parashikon ligjit mos gënjesh. Të paktën 4 gënj, dënime në në Itali, një, një të paktën në Zvicër, gjithashtu para një, një 5-6. Po, ideja është kjo. Ka përdorur thot prokuria kaç emra nëpër Europë? Zoti Rossi. Sa emra? Ndaj mode është kjo. Disa emra, një, mm. një numër emrash. Pyetja është sa? Okej. Okay. 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Njëri ti ja. e di? Jo. Si e ja, dini ja. që jemi më parë? Jo, di e jo. Ti vetëm futboll sikon herë u tshmende. Futbols kanë parë dia. Po. Falem. Ë, <laughs> uh, atëherë. Pam. Bini një video për ta qetuar sa sa emra ka përdorur? Me ndonë, thuet, është mm. të më danë, akuzohet se jo, A si nuk është përbuar Ja me në kërështarit të di, janë emërë seksi, apo? Um, Shytin në lonjë Diti kam të, e ka gazeta Shqipë, mduke më faqin e par mm. Vërrua vetë Ato të... gjithmon janë të ti <laughs> Unë un, duha që ti, ti të gjithes mm. Portreti mbetet gjithmon i... I njëjte, normal to, I njëjti Pytja është, do duke i mështë seksi Si emërë, mm. më tërheqës Baskin Hallulli <laughs> Oke. Okay. Bas yes. mesë. Jo më, po, bas. Apo Enver Proshi. Uf. Mari po më ngjesh mua. Proshi, Prushi, Prushi sin 10. Është fqocsin. Enver Proshi apo Baskim Hallulli. Ja këto s'mpoqen, kështu që po ngjitem te Prushi. Po jemi. Është edhe Enver si ndërroj. Dhe Enver edhe Prushi në të njëjtën kohë. Njëse pjodhja është sa emra. Dekart. Ej, hey, oma? Mire? Mire, farë. Së duket dhe tja... Dhe... Kote? Sinonija Kozmiken duket. Gjithi edhe në Altin Sulej t'ka njohër. Altin Sulej, Altin Sulej, Altin Sulej, Altin Sulej, Altin Sulej. Në një emrë. Këtë 30 vjetë, 30 ca. Në një emrë. Qa ke përti njëtë? Asë gjithë s'ke bërë Indershme Dali në gjithë letrat dhe bardha Njëri pa përvoja Së që është Kësë je burë Së kërën nësë njënë burë Mosë së su gjithë më bërë ah, okay. E ka në planët e tëllë tine Asë në krim, asë në vebër penale Nukës vejtë asë i pa tatuazhë Asë i asë... oh. tatuazhë s'ka Po që lidhe ka tatuazhë me këta mosë nga troni gjithë Dua them asë një video Dua themi asë një video Asë në Qa jeti ima? Njëria më bërë <laughs> Some kind of heaven është titu i këngësit që im tani në kluin e mqesit 755 përshën 756 minuta mi qda shumë mqes që të gjithve Kjo është nga Hertz But my heart screams hallelujah When I hear your battle cry so young, but I swear you're the one for me. Yeah, yeah. I knew it right from the start. You're some kind of heaven. That's all that I need. I found it in you. I found Let's spend this night together Se më zgjini ardhur në qymin e mëqesit. Ç'a kam mirë? <hazim> me ty e kam. E di. M'u do shumë me ty. Pëdyshim. A do të bëhet të japë vlerë? Ja ka shisje. Le të mbetemi në spektator të këtij momenti. Ne mbëruam dielën. Ne mbëruam shumë. Dashjerike për tani zënjër nga e para. Ja, heroja një herë. Nëse sa për shije ishte aty. Ai ishte aty. Po na lakt shumë. Kush e kapi e kapi, kush e kapi. Deklarat dashuri, mis dashuri e mishda shukëtim krybin e mqesit Në klab e femre një qinti kader uh, U shpav Në nërmjet të oqës dhe i rët U shpav Ta një morën vesta i rët Në kemi shunë gjithmon mm. Gjithmon Të hapur Të hapur dhe mbër shtetës Mos u hap një shumë Gujdes <laughs> Gujdes mos hap shumë krat <laughs> Mendoja e sa duhet Në të del nga dritarja E <laughs> ja, dhe i rët që thot gjerat mëntra Mos u hap një shumë gujdes Pa Duhet një Po çli ti ka kjo njëri, pse e ka lënë në kontekst tjetër komplek. Po, kaqçi valla. Po, ky është kish kuptim pastaj. Edi, më e di. Është thjesht dashuri motrash, po? Dëshirë, është dashuri motrash. Është dashuri. A do të lësh dashurinë? Është dashuri motrash. Është dashuri. A do të lësh? Po, mos i pengo, nuk ka problem. Nuk e kuptoj tani. A mund ta lëm thjesht dashuri, sepse ti e motrash vëllezëri. Okej, dakor, dakor, dakor, dakor. Kemi fitues anagramës? Po si s'kemi A të ere Je fituesin anagramës dhe Vashdojmë Ok Fondacioni <laughs> dhe, dhe më thot Së të shtash qepe Thea <laughs> 523 në barën numëri fiton orën nga premium watches Thea ka fituar, bravo, ka fituar Bravo Thea Ka fituar orën nga premium watches mm -hmm. Për qërë kene për kenevojti? Për P Do, fini, noca është fondacioni Së dojnë dhe të të rinë Fonda Tjani Fëllutel Fëllutel 7. Hmm. Kemi nëzrenë e bërgjumër dani në klubin e mqesit, në Klab FM në 100.4. Kujtesme këta. është një personal zhinjor. Altini e ka për zjedur. Dhe ne do da të gjojmë. Duhet zbulojmë kush? është kë? Apo kjo? Kë? Një e bërgjumë. Me ty që do bërgjumë, se njerëzit e dinësir qa do bërgjumë, po se dinë qa do bërgjumë shti. Aja ah. oh. Shumë i njënër thotë altinit Duket se është një tjall Po i qan halin di kujt pra Me, me dhe dhe t'y t'y qa do bëhet vla? Se me mua Se unë e ti oh. A mund t'a gjoj me dhe njerë të lëtem? <të> me t'y qdo bëhet vla Se njerësit e din se qa do bëhet vla Po se din qa do bëhës ti Nuk është shumë i vrështi e, po oh, A unë se gjitët Unë e gjedi njeri Njeri e ka gjithu të sëmë të ishtë Njeri mos ma thuaj se duet ka gjithu Mos ma mbrish Që është bërë dhellë për <laughs> ja, e këtyre Kalim djerit për e dhejke ja, në kine në tjelor, Ka aurrë të kalorin të jë, jëhja Njerida e ke parës e thot? Jo, se kam në mashtu E barës grepshme dhe me dhellë Skilla, thot skilla Skilla Skilla Skilla e zërrave të purgjumë Skilla e në granave fotografia i erën me një kotës të gojë <laughs> si një skilë kotë fulle kotës kse një një... mishin të hajo <laughs> mishin të haun kotës të tjerë e drej e drej ale edhe njerë edhe njerë më falë mos e tua i erën nuk e sem javë <laughs> me tush do bërët se njerës dit e din se qa do bërët po se din qa do bërës ti nuk e se e gjeda po pra po, po të përqyën dros e sark bravo e gjeda të tje po të përqyën një Mund ziejt gjiththamë, mund ziejt gjiththamë. Do na inkriminon se do na. Ej, a më. U iksa thash sikur. U. Sa zbridim na mali. Dani. Sa kem kafun sot? Ti e Pritesh ditë fillimin. Par par. Edhe sa kam dhe 1 orë 40 minuta. Ne ju bën zhurma. Përtyn kollitesh. Gromsin. Po çfarë bëj unë? Nuk po jesë mi gjithë të tjerë. Po. <laughs> ja mi hapu. <laughs> të lumt. Pa mbyllin çik, si çdo herë mos u hap shumë. Nirvana mi sjënjo tani me The Man Who Sold The World në klubin e mjesit. Je po qan, po qes, e lot. Spoken walls and Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Halo Mirim Jez. Mirim Jez, kemi ardhur në klubin e Mirim Jezit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Unë jam Blendi këtu. Mirim Jez, Blendi. Bash me Jerin këtu. Mirim Jez, të gjitha. Bash me Antinin këtu. Edhe Olton aty. Mirim Jez. Edhe sigurisht Lorin këtu. Lorink 2 Lorink 2 Yes Lorink 2 Lorina Tezi është yeah. emri Lorink Tezi <coughs> Afer um, gati për pop quiz Quizin e ditës së sotme? Dakt. Kemë pop quiz -kuit. me dashur kam dalur në një gërm të caktuar në fjalorin e Gjuseve nuk po ja them më se si cila është gërma. Mm -hmm. Gërma do. do dal nga përgjigjet e sakta, por të gjitha përgjigjet e sakta nisin me në të të lojë, okay. si një të gërm. Tan kushtet e lojës janë gati që të luajmë. Pranoni të luajmë. Gati. Gati. Kyrmos, gati. me konsertin oltë. Do nisin me muzikë. Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe burat e nënave Vjen Pop quiz Luan sot në pop quizin tonë Jerida Sakaj Mirim Gjez Jerida kam baruar për fizikë Panë Dhe regjitë Ndërko kemi Altin Sulejn Altin Sulejn është një mjeshtë të rëgjtashur i uh, punimeve audio është një dhe në dhe pas mjekrës Kemi e që sart, dashur, u, të rëgjtashur Unë të rëgjtash edhe në pas mjekrës së Altin kom, Për njësisht Nga që është fusha rime Edhe në në e kualifikuar të në dhe kam baruar për industri Të kësit të ksitash. është Asi, asim pa çorape s'na ka bërë në një herë, në një natë dhimbje. Kur ti vikoa që ti jesh me migrenë altinit, na ato do thur çorape. Kur ti mërzitë të mia po. Po. Interesante si ide. Dali pra? Njeri me migrenë timen tutem mos bësh hakaret. Unë nuk e kuptoj pse. U bëja. Nuk dalin vetëm çorape, por edhe 1 lek për lësh. Unisha pro ide sa oltës. Tanë sikur i gjënë oltë është problemi i oltës. Se ku gjënë oltë, lëshin e kësaj. Bazën. Le të vazhdojmë me pyetin e partë Po përkujci të luta njëri Ok Pajta Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Jeri mm. Treguesi mëj lartë Qa rrihet në një loj gare sportive Treguesi qesh, mëj lartë Qeshtë anjiri? Ha <laughs> ha ha ha ha E dhimshme ajo qeshe me dhimbje. A jeri dhe njëherë, tregu e si me i lartë që arrihet në një loj gare sportive. Oke. Kështë ditë që a fjallë është kjoj e jeri? E më blendje. Shumë vështirë. Shumë vështirë më blukët. Pyetja nëmër 2, është për ty e lëtim. Pyetja nëmër 2. Kryetar i një bashkësie fetare hebraike. Predikues a mësues i fesë. Hebrake. Besoj se e kam gjetur. Ëh, besoj se e ke gjetur. Un beson se. Faktor i mirë që është. Shumë. Venddvandësi më ka gjetur. Nuk ka. Bravo qoftë. Nuk fillon me z. <laughs> ja. Pyetja nr. 3 për Oltën. Pyetja nr. 3? Pyetja nr. 3. 3. Në gjendje qetësie. Pashqetsime, akokçarje. Mhm. Po. Në gjendje qetësie. Sa duhet që kanë? Pashqetsime, akokçarje. Dhe pjotja e fundit është për ty, Lori pa, pa isje Për ngrohje në banesave Zakonisht me avull e me ujtën zekht Pa Pa, pa. pa isje pa. Për ngrohje në banesave zakonisht me avull e ujtën zekht, Lori Shumë ati është Pra mm -hmm. me qarë gërë me filojnë për që gjithët e sakta Pa kemi të... A da e thua është mm -hmm. uh, Ti, Jeri, ke njide? Pa Ma flore pa e thënë Më tartan më kanë më shkruar, shkruan edhe më atre gjë të shkruar. Ku do të shkruaj? Me çfarë gërmë? Të gjitha, të gjitha fillojnë me përgjigjen pra. e saktë. Pra, pyetja e parë për Yerin është kjo: Treguesi më i lartë që arrij në një lloj garë sportive. Pyetja e dytë, kryetari i një bashkësie fetare hebreike, predikues sa mësues i fes. Pyetja e tretë për Oldenash në gjendje qetësie pa shqetësime akokçarje dhe në fund fare, ngrohës për banesa zakonisht punon me ujë dhe me avo. Tan. <gjën> jo. Bravo Jerë është sakt Bravo Jerë E nga i gjithur fjallën e vetë Jerë ti e mregu <laughs> Mregu M apostrofë regu Dekord Mregu uh, Kemi altinin, altin Ti e ke i gjithur të ndër? Po, beson se po Beson oh. se po I e shumë i sigur Shumë i sigur I e kompletivit kundur Në këtu ome ndër um, Kjo është Kjo është qar <laughs> kemi mishdashur Kjo është ësht, ësht, pop kuisi për sot Na e një përqishit e kësa Në 0, 69, 20, 7, 10, Dhe mm -hmm. ne do t'ju japim një dhurat nga Electronic Line Dekart Dushan ishtë ndodhe të ksheshi Wilson në këtu në krye qytet Mej mirë, Dushan Për të gjithë paiset Apple dhe jo vetëm Por jo vetëm paiset Të gjithë aksesore që mund mendoni Se mund t'i shtoheshin Dhe ato që se keni menduar në i her Qërët sa që t'zirë Qa su shkon mund e mo vla dhe Qa po bëjnë Kshu për iPhone, kshu për telefon, kshu, domethënë boxe, speakera, ka vajt maksimum. Ekran, ku domun tani, kanë filluar me me tastiera gjëra ta kllëfa, lloj-lloj gjërash. Lloj-lloj gjërash. Dhe shërbimin. Nëse e bën copa ekranin, s'ka problem. <im> Years... <im heaven> Gjithë këto të tjera e rregullohat tek electronic clinic. Volta ka një buzqeshje. Më vjen një dëshirë për ta fotografuar. Po, s'ka për xokonde këtu, po shikon shuk. telefonin ti. Mund ta bësh, se s'ka asnjë gjë. Çfarë kemi? Çfarë do? Do t'i disë të gjitha. Sigurisht. E, po, le të kalojmë te kënga pastaj. Po pse flet si grekë? Ti kur sa kemi alopta ti? Si sa i go? Via Lima. Via Lima. Jo, sapo numrova ca right. Lek, në fakt. Numroi Lek. Sa e vroj. Ëh. Ah, no. Nuk më la lopën. Ëh. Oh. Po, evropi, sa evropike. Evropi, Gropi. Vera. Ndrop... <laughs> <Sar? laughs> <laughs> wow. U zamëki më mirë. Fol me gozat. Kuqen veshët. <laughs> I kem, I kem Lana tani. Lana del Rey tani në klubin tashore, në e mëjesi yangen beautiful shoot këomi dashuret qëëm në klub e femrë 104 me mëmëjes. U zëmbarju ve jeni rrugës. Punt mbarju që keni mbritur jeni me Blendi Jerin Altinin. Mjë mëmëjes. Olden edhe Lorin. Shokët tuaj të mëmëjesit. Yay. <laughs> Mirë mëgjes, <të> mirës të keni ardhur, është kryubi mëgjesit që pëtë gjonin në Klab FM në 104 Edhe në ekranin e Klab Të Vos, Mirë mëgjes Gati për, për përgjitë dhe po okay. mm -hmm. <të> për kuitësit? Gati Okej, leti bëjmë ato Përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e përgjit e për të jeri? Mm -hmm. Treguesi me i lartë që a rrihet në një garë sportive Rekord Rekord djeri Bravo, jeri Falem derit, falem derit Më fali, po për e këtë, këtë zërin që përra Falem derit, jeri Falem derit, jeri është një mdrem rekord mdrem. dhe kjo zbulon mishdan që se gërën ma fituese është R Falem derit Kretari një bashkësie fetare e braike predikues amësue si fe, saltin Rabin Bravo, Bravo. Rabin është sakt Pyrida nëmër 3, Brolton, në gjendje qëtësie Rehat Të lumë të olëta Bravo Kështë në fund kemi Lorin Grohës i përdoro në Banesa Zakonisht me abull dhe ujtën zekht Radiator Radiator është sakt Bravo Lor kam Lumë të Lori, radiatori <laughs> në e, fakt, Më vështirë kisha timet Se të kolegëve e gjithë të, të tjerve e gjithë në gjithëmonë Aty është stresi Aty të bët qi qi Mendo, Të ke jodit të ke provimi jëtë <laughs> Si shve kohëta jo Hmm Hmm <laughs> Ku kusis padan. Jo, apo afta nga tensioni. Kur ke më shumë emocione. Gjithmonë, gjithmonë provim të shkohet në banjë. Tam, ose kur ke diçka shumë të rëndësishme. E jom këtu duke, duke bashkuar, duke bashkuar gjunjët. Pastaj fikën, kalon. Tfutesh mas provimit. Varet Lori, a do kalon? A do kalon, a s'kalon Lori? Ndajher kalon varet. Rash. Pesh galon. Ja frika e madhe për shumë qonja e kjo është mm. kjo është një çështje për jetën po e rradh, po mbani mend që kemi parë këtu. Kur njeriu për jeton ëm um, në një situatë frikshme, një situatë frikshme, mm. një situatë rreziku, do të na si shpjegojnë me sa më mbaj mend tani, e di që e kam dëgjuar shpjegimin saktë dhe shkencor, po mm. nuk di a e mund ta riprodhoj. Ideja po është që që për shkak të mbajturit e gjërave nën në kontroll, është një gjë që ndodh automatikisht si frymarrja. Ne nuk mendojmë se të marrim frymë, apo nuk mendojmë që nuk do nuk kemi nevojë të mendojmë trupi i kryen vetë këto funksione pra një më automatikisht janë po pjesët e trurit është duke duke u marrë me këto funksione e, e si thua është e deleguar që të merret me, mm. me me këto çështje right the memories, memoria, gjitha këto çështje që ndodhin automatikisht po gjithmonë me sinjalin truri. e trurit po kuptojhet që zënohen kur ti je në një gjendje alarmi paniku ku paniku është aq i madh sa që këto funksione panikot uh, po truri thjesht Ti është përshendrojët i ku tje dhe riconë gjithë energjit për të shpëtuar jetën Po sa ato e energjit për i e për tje Edhe Edhe këtej Këtej rojët gjithë rojët i këmë më bramë Kemi Kemi Eldin në linjë për informacionet më trafikun tani në klubin e mqesitora është 8.35 minuta You know that I'm a jam, they can Yej, Eldin me roll një radio të këmë Kemi shpejt me njëndin në trafikun Po, blenë, në këtë lidhje dytë kemi situatat pak më ndryshtë e se lidhje, pa në sensin që është pak më nëngërkuar jo levitje. U le vitje, pak zërin po... veturës, Lundhe Mendje, këtë zërin e makines ngriturë, po. radin u le radion. Po, blenë, aktualisht po levitës drejt Vasilçandës, fëllim një rrugës Mame Gjellësh, a këtut pak të në kam bidhjet minuta me zi afrove më urës Vasilçandës, për shikoj që edhe kryzimi si ndjetojt kanë trafik të rë Via sipasojë aksit kryesor që ka probleme te pallati me shigjeta dhe pjesa që afroti ja kryqëzimit, por është i lir drejt qendrës nga ky kryqëzim. Ndërkohë që rruga Elbasanit dhe rruga Durrësit çarkullohet pa trafik, vazhdon problematika në qendër Blend tek Partizani Panjor, është bllokuar ai kryqëzim, vazhdon qy qyret lirë siparti deri këto momente mbi 1 orë nuk është bllokuar, pra vazdon ngërçi në këtë pjesë, pjesë e tëra u nasën sipërme Çrregullohet normal ku zimi spitaleve, stacioni i trenit janë më të çrregulluara. Okej, okay, faleminderit që shikoj këtu. Faleminderit. Gëgë, Miru Baushim ELD është mm -hmm. 0699857787 për ELD-in. Okej. Okay. Mm -mm. Mirë. Mm -mm. Ai lëndo pak mm -mm. nga futbolli. Ore, ti më çam lodh aty themi që. Çfarë? Se i duam shumë të gjitha kompanitë Që sponsorizojnë mediat, e emisionet, e gjërat Që plinë kohë reklama, këtë mu se media komersiale rron mm -hmm. E baguan faturat, e rogat, e pagat, e shirat Për mes bugjeteve që vinë nga reklamat Po po ju them, janë një katë reklamat që këto ditët e ndeshjeve I kam dhigjuar a i kam ai shumë Sa që kam suar, uh, kam suar teksin e reklamës Kam mësuar muzikën, kam mësuar tekstin e këngëve që këndohen në sfond. Mm -hmm. po, po, po. E kam rastish. Dhe lëvizjet e të gjithë personazheve, po, marrin pjesë, po. po, po. po, po. Sepse si janë janë katër apo pesë spote, ky është problemi. Jan vetëm katër apo pesë spote që sillen e përsillen e përsillen e përsillen e përsillen e mm -hmm. përsillen për e përsillen. Është okay. edhe edhe edhe kaq thonë, domethënë. <laughs> <laughs> Nin gulitje me dhunë. Po, wow, dhunë. Mu t'ishe përshumë dhe mëndshur për në njërë nga kompanit një Që vendos të këshu një Blinë e një 30 sekundsh Kesh mm. me shushurima uj e thoshte Kjo Kjo 30 sekundsh për që je silet e kjo nga Në <laughs> në vetëm për emri në kompanit Skemi asë një mesajsh për të kjo, kjo dhe ishe, një, një. ishe shumë mirë nga java mm. e dyte Europianit Se po ju dhemë Njështë ju hapë koka Ju <laughs> <laughs> hapë koka Dëbdimont tani me Ocean Drive në Kryeminjesor Art te da 308 minuta. Pesh një mendim ëh, sikisht e pak më alarmim po thën, thjesht e thoj ngjërd te Italiaun u thësh për para reklama. Për ndryshim. Naço. Mulino Bianco. Sot është, mm. ja, gjomos do të shka. Kishte një Google Doodle, sot mm. më jes, akini browser është Google bën tha Doodle. Që si ju juaj nata ato vizatimet e tyre. E bërim mend për kaqëm flamurin shqiptar për shkak të gjimjetorit ton, që u bë ajo e Google-it, atëherë etj etj. Po sot, ëm, um, nëse e shikon është një zotrimë musteçë mm -hmm. dhe flok të thinjura, i cili duket se mban një bluzë bardhë, është mjek, ka një mikroskop, a ti e di? Ka ça, ça, çajionto Iri Rruazat. Je me pour veta, ka në një emër tjetër. Ëm, po, e ke drejt për ato rruazat, janë rruazat e Gjakut. Ka një tjetër, se ç'është një për, e për veta është edhe fjala që më bon vjen edhe mua, po më duket nga insejë këshu përdoren të pagën e për uvetat. Ka një sinonim për e për vetat? Nejse, okay, se po vras mundim për një gjë. Po gjithsesi, nëse nëse e klikon këtë Google Doodle, në vizatimën e Google-it sot në mëngjes, më son se ka të bëjnë me Carl Landsteiner. Sis përna mm -hmm. thosht edhe ti, në mëgjes Po, sëpse është dita sot Sot por. është dita më përdurim Gjakut, ota jo? Pam Jëri on Karl Landsteineri ishte një biolog dhe mjek uh, austriako-amerikan mm -hmm. I cili zbuloj ose situash klasifikoj i pari grupet grupe e Gjakut Pra nda e është dhe kjo 0AB mm -hmm. dhe AB Që... Te zbuluar të në vitin 1901, wow Vidë nuk e mbajmë mos, po e shikoj këtu. Mh, mh, mh, dëshoj. Ti a e di? Çfarë? Se është fare grupi Django i ha? Po pa teatër, si jo. Ashtu ëh? Po të gjitha ato që kanë bër patentë duhet të di. Duhet ta din. Minimumi këtu. Ëh, le të shojmë para se cili grup Django është secili prej nesh. Gati? Gati. Gati. Mh, mh, mh, mh, mh. Hapro. Ku që patentën? Unë jam qejë. 0 pozitiv. Më mbaj mend. B pozitiv. 0 pozitiv je ti? Po, unë pa. Ti je 0 pozitiv. Unë jam 0 si rrava, po. Nuk e di. M duket se po, 0 pozitiv. Jo, është për gjithë, të për gjithë, m duket. Mund të bëj, mund të japësh të gjithë. Po filish ai që ti rrava, m duket. Disa e till. 0 negativ. Siç janë negativ. Ne b pozitiv, po e kam me çfarë ta marr. Po, unë jam pozitiv. Unë jam pozitiv. Kam kaluar disa teste. Zer, unë, edhe unë. Duket se kam e shikuar dhe diku ditë. Muam më duket se jam B, por nuk jam i sigurt. Zero pozitiv jam unë. B pozitiv jam unë, ai sigurt. Po ti se kjo? Zero pozitiv je ti? Ju mm. të dy jeni zero mm. pozitiv. Unë dal tani zero pozitiv. Tani, më falni, si cili është ai grupi i gjakut që është i rrallë? Më duket se jo, unë jam shumë i sigurt. Është A B-ja? Jo, më duket. Jam shumë i mërzitur. Është B-ja shumë i mërzitur. Tek zero. Unë jam A negativ. Unë jam a pozitiv. Atëre është o, o është a negativ. A negativ ashtyrall, më vjen një mesazh. A negativ jam unë. Atëre është na. Qëse e paske timun. Jo, jo, jo, s'e kam onat. S'e di, unë nuk e di këtë. Ja, s'e kam ashtyrall, nuk e di derisa derisa thon mesazhet. Sa sa e the grupin blend. A negativ? A negativ, o, tamam. Don cem tjetër. Jo, jo. Jam edhe po pozitiv. Ja, a negativ. Do pozitiv jam vetun. S'e pasqë mi lidhje fare, Volta. Çfarë do thotë kjo për ne të dy? Të kishim lidhje ne nuk do zëheshim. Që a a pozitive je ti, ë? Mvala bë propozitën. Jam pozitiv prap. E kupton sa pozitive jam. E kuptoj. Tani duhet ta ndërpresim emisionin i mishdashur me këtë notë pozitive në klubin. A keni fitues për dent lutem, edhe këtë zërin ta kishim ta kishim mbyllur të Ta kishim në qafe. Proces. Po mirë mos i doniu. Për zërin skam fitues. Jo. Më ka thën Aryan Chani Castrozizë. Jo, jo, jo, jo. Blendi Klosi, no, no, no. Hazën ajo që ka mbetur nga Arjan Çani. Ehm, <laughs> <laughs> um, nuk është, nuk është Zoti Çani, as Zoti Ziso. Ndërkohë që Pop Quici 985 i marr numrin dritës fiton dhuratën nga Electronic Line. Bravo, çift drita. Pesë emra më thot Klodi 039 i marr numrin fiton dy bileta për nosinë planet. 5 e kontrollo, është. Domani ishin 1 Elvis, po kishte pes... 5 totali. Pesë identitete që Uh -huh. Përdori, por, por letë bëjmë Letë bëjmë i tjetër pjyde nga aktualitet Dhe ikim, më falet ti nëse evonova shumë Jo, asë s'ka që Oke Ather <coughs> Shmitizimi i figurës të skëndërbeut Nuk vidinë nëse e ti mm -hmm. Por është një përmendore e skëndërbeut Që po përgatitet ja, Për të vendosë nga një artist qiptar Mm -hmm. Një monument si madhë që mund tjetë 4-5 metra Në varsitë e një sheshi Në këtë qytetë, në këtë krye qytetë e Europian Ku mund, mund të vendosët Dhe të gale një proces komisioni pa, si gjithë, Në këtë, këtë shtetë, që s'po e them mm -hmm. Për vlerat e stetike, etjere, etjere, etjere Por këtë monument I gjerish kastriotit Skëndërbeut Ka gjasa mm -hmm. Të vendosët në një shesh në këtë krye qytetë e Europian Një shesh në këtë krye qytetë e Europian Dhe do jetë statua me mave e sëndërbejot jashtë Qipërisë. Mm. 0619 20 7222 dërgonë mesashtë të uajë. Jo. 069 20 7222 069 20 7222 mm. shtë vebër e skryptorit Agimrada. Ah. Shohim, këthejmë basë faktë.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 Shumë bukur, shumë bukur. Miqëses, miqjes. Bravo. Mirë se keni ardhur miqdashur në klubin e miqesit. Valë, klub e them në 104 edhe në ekranin e Club of Vs dhe uh, lajmi është se skulptura e realizuar nga mm. skulptori Agim Rada do të vendoset në një shesh në qytetin në Paris. Paris. Bravo. Don le barre au <laughs> rou. Aha, 1-0 i mbaron numri i Britanis, fiton dy bileta për nasin e Plex. Bratë, të lunë në gritani, e i mirë informuar, <gjubi> mbilaj me të ditës, mishdashri, ja ku e jemi këtu Këtë gjithë ne Vajti, 8.55 8.55 nuk të kohë për asë gjështë kohë tani Shqësit të të ndajmë për asë që në të gjojnë Ne kemi kohë tani, 5 minuta, në fakt 4 minuta e 30 dhe 26 dhe 25 dhe 24 um, <gjubi> Deri <gjubi> <gjubi> <gjubi> Faljë Kemi vetëm kashë pra, rreth 4 minuta e 18 dhe të një Deri sa... Dhe ishtat në vinë lajme Shushin në këto 4 minuta e 8 të më mëndhjet në duhet të fusim një këngë Duhet të temi një këngë Kënga i bje të jetë një janë 3 minuta e 25 Një këtë të të mëndhjet se sa të jetë o, Shkaj 3 minuta 3 minuta të... Shushin kemi rrët 30 sekolë të <gjit> një Një bje, ta më bidhullim dhe bashkaj me muzikë <gjit> Por jo Dhe duhet të rega vetëm një të shkurëtër <gjit> <që, gjit> Po lecoja në lidi me, me... Orte të ti kem baruar për in <gjit> Historia doim me inxhinierët dhe mënyrën se si inxhinierët mendojnë, tam, që qen kërka e ndryshme nga njerëzit e tjerë. Ne tregon historinë e një pritti, ëm, tragjedi dyty, të një mjeku dhe të një inxhinieri, të cilët po luanin golf. Ëm. Dhe juet ju e dinin të sandoja jo, po unukës të luaj vet. Po golfi ka 9 vrimë, a 18 vrimë, edhe ti duhet ta çosh, duhet të dish nëse ti muret e tyre, kjo është loja e s'i gjat. Ëm. Dhe këta të njëngelin braba një grupi tjetër Që luarin shumë nga dalë Dhe ti nuk mund të kapërzesh grupin tjetër Se ata janë dhe Po të themin të groba e shtat mm -hmm. Ti jenë të groba e, e gjarësht Po pambaruar ata nuk shkon do t'i të groba e shtat Se po, duhet tjetë, dhudet tjetë, dhudet tjetë dhudet e, e bosh mm -hmm. Dhe ata shumë nga dalë Dhe këta në fund fare mjehu Prifti dhe inginjeri shkojnë të kë Kjo Clubhouse shuat, mm -hmm. E golfit E i thonë atyre njërzë ati që, që E kanë këtë eh uh, implant dhe u thon shikoj ngelëm tek ta shumë keq, shumë ngadalç apo kështu, një anë tjetër shikoji thon ata. Ikeve me shumë siklet me këta çuna sepse këta janë të gjitha kanë qenë zjarfiksa. Dhe këtu tek ne restoranti një herë tha mori flak. Mm. U bë nami këtu. Ata çuna kanë hyrë tha. Qi e kanë shpëtuar ata. Por kur kanë pasur një shpërthim shumë fuqishëm, gjithë humbën shikimin në të verbër. Aha. Janë diegur, tha, ta janë ndije kur tha, ndyta janë ndverë Për ndaj tha, për non është kur luajnë golf mm -hmm. Po ne tha e kemi i tha që gjithë jetën a ta mund luajnë falja Se e kemi një borgj dhe i tyra Dhe mm -hmm. dyri Paktën moral, po Tam mm -hmm. Edhe pristim e një herë tha O tha më falni, tha, nuk e dija tha Unë djelen tha Do mbaj një lutje speciale, një vigjilje Vetëm për ta mm -hmm. Mjegu tha unë kam sa shokta që janë Shumë të mirë tha në këto teknologjit më moderne për Shë është një të syve, kusë e di tharë, kusë e di shka dalë Pamë Si të gurojnë një vizita, shkojnë një herë Si djetë Kusë një një njerë i tharë Pësë s'luajnë golf në atëm në këta <laughs> <laughs> <laughs> E dhe ata luajnë E dhe në rrimë rëhatë pra, E dhe në luajnë ditë Dua Lipa, Kla BFM not the sun Canta troppo più forte sicura di tutto e prima di andarsela la medaglia profilo con un movimento perfetto per sempre solo per sempre cosa sai mai portarti dentro su the giuna cantando saremo carezza la testa mio padre gli dice vedrai che ce la faremo per sempre solo per sempre cosa sarai mai portarmi vento solo tutto per forse per sempre solo per sempre Mi standa again i madre ti ha intanto gentilmente per sempre solo per... është tani 9:09 minuta. Mirëmëngjes, ju zgjohem. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në vallet e Club e Femnë 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Un jam Blendi këtu me Jerin, me Gentinin oltën e velorin e zgjëmjes më yu. Ngaora është 9:10. A kanë gjetur të zërin ton për gjumur për ditën e sotme? Është një mister. Vazdojnë të thonë bën blushi. Bën blushi është pasakt. Djemthe vajza, nuk është bën blushi. Diqjoni edhe një herë. Kujdes, është Personaj zeltini tha shumë njohur, mm -hmm. e në fakt, um, në i farë mënyre, konsiderohet një nga personaj më popullor. E vërtet. Kështë që ti gjojni në fëtë drit. Me ty që do bëhet zonë, se njerëzit e din së qa do bëhet, po se din qa do bëhet shtikë. Kjo është pra. Kjo është pra. 069-27-222 069-27-222 069-27-222 mund të digjoshë se që bëhet këtej? Wow, wow, letë bëj një lojtë voglën kam, kam partika Kam partika jeri Okej okay. Ate ju që në nëqoni jeni dhjitë të fëtuar lojnë, 0, 69, 20, 7, 22, një lojtë voglë 069-27-222 është numërin një telefonit 069-27-222 Nëse atere. jeri bën uh, pyet e përgjigja atë cilave është po Atëherë do të të dëgjojmë tingullin tjetër. dhe bën një pyet e tjetër Kë kam partika, par një personaj është një ori është mashku? Sakt Në bi duzet vjetës? Njo, jeri u dojnë që më bjën kejt që është më i ri është prezentuës Sakt Tek uh, top channel? Uh, oh, e sakt, arti në rrë. rrë I fillon me e, e mërja pëja Wow. E gjeti me një herë Po nuk bravo. në le farë të luajmë, Altin Ate, Altin, emri fillon me e Dhe, ti Adhe, dhe të të të më kësh Dhe, të prezenton një emision Në gjesi Sakt, bravo, bravo. Mm. Wow. Mirë, më kaj shkisha, loja umbyll Mësë dhjeni i gjënga blëndës Lëshu së më the, thonë në frantesu Jo, së dhjeni i gjënga blëndështë E shtë të thjeshtë një intuitë të vërësi Bravo, të një, bravo. Bravo, shum, fërinderit, shumë në ti Shumë farinderit E një në hadhjetë t Tashë, si tashënojmë në kalendar. Do të mërzit se nuk i erdhi rradha fare. As nuk pyet. Po, as nuk. Jo, jo, as nuk deluaj ditë. Gat fare. Ti bën një pyetje. Po, jo, rezultoi që. Mashkull, ai dinte vetëm kaq që ishte një mashkull nga gjithë meshkujt të Shqipërisë. Në nga 40 vjeç. Nga 40 vjeç. Tam. E bie, ku ti më thua se ai bie t'jan 90 vjeç në Shqipëri, meshkujt e erë zakonisht. Bravo. Rreth 700.000 meshkuj janë tasaj. Po, ta, paga shumë. <laughs> Lumbartin. Po ato 700.000 janë të famshëm. Fol përën kas tash ieri, fol përën kas. Gwen Stefani do të vijë tani me Misery në klubin MJC. Ora është 9:12 minuta, mish dashuri ju përshëndesin dhe ju urojmë një ditë fantastike. Muzik KBR FM. to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirësgjencë nga programi është ora tani 9:18 minuta, un kam kënaqësinë që të mirëpresim në studion Ton pedagogën në Fakultetin e Gjuhëve Tuaja, pedagogën e Frengjësisë, zonjën Lorena Dedja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që kemi këtu Zon Elena ka ka përkthyer dhe është një punë që ka mbaruar vetëm vetëm në kohë të fundit. Libri Sapogadal është një bestseller ndërkombëtar, një roman francez që titullohet Syt e verdh të krokodilve. Ne u kemi dhuruar dëgjuesve tan për lojra që ata kanë fituar në titujt e shkuara, kopje të, të këtij romani që ju e keni nxjerrë nga duart tuaja. Po dua Dot lesojm vetëm paragrafin që është në shpinën e romanit. Këtu shumë shpejt vetëm për ta futur pak dëgjuesin në në temën e brëndësinë e këtij libri. Kjo është historia e një gënjeshtre, por është dhe një histori me dashuri, miqësi, tradhti, para dhe ëndra. Josefina, heroina e kësaj historie, do të gjendet shumë shpejt e braktisur nga ai shoqi me të bien që e përcmon dhe një nën që vetëm e kritikon dhe një motor që e nën vlefson. E megjithëse atë dal ngadalë ajo do të kuptoi se cenet çka janë pjesë të pandashme e personalitetit saj dhe sa ajo duhet t'jet krenare për to. Për shembull, ajo beson se dinjiteti dhe pasuria shpirtërore janë më të rëndësishme se mirëçenia e vogël dhe e kot e jetës së përditshme. Sytë e vertë të krokodilve. Ky roman flet për Burrat dhe për Grat. Për grat që jemi dhe ato që do donim të ishim, për ato që nuk do të jemi kurrë dhe për ato që ndoshta do të bëhemi. Është e thënë shumë bukur këtu. Mhm. Tre copa, koma si si që përjetuar tek libr këtë histori. Uh, historia e libërit, në faktë, është një libër me një histori vërtet uh, përpir, të përpirë, të përpirë një libër që të përpirë me historinë e ti, që në uh, faqet e para, letëzu si ka dëshirën të marrë veç, qëfar do ndohë dhe mëtej me personajë, një personajë, një, personaj, një grua që praktiset nga i shohë që në një farë mënyrë, dhe uh, mënyrën se si ajo do e përpjë baldjetës, sepse që në fillim shijet që Josefina, personajë një kryesor, pra nuk është një njeri i shkathët që dita përballoi jetën e vetme ajo është e dhënë shumë pas punës shkencore, është shumë e zonja në punën që bën si shkencëtare, si punëse shkencore, është një specialistë e shkëlqyrë e shekullit 12-të mesjetës. Mm -hmm. Por në jetën e përditshme në marrëdhëniet sociale me tërët të, ajo është vërtet shumë e paaft. Gjithashtu në marrëdhëniet me vajzat e saj do shumë vajzat e saj, por nuk di vërtet të sillet me to. Hortensa dhe Zoe, ndivaj Zoe. Është që te ashtu si Shosefina me motrën që janë kretë ndryshme nga njëra tjetëra, dhe dy vajzat e saj shohem që janë kretë ndryshme, ortenësa një adoleshente shumë e shkathot josh se që Vërtet do të përballoj do të çaj në jetë nëpërmjet bukurisë së saj, nëpërmjet joshjes dhe do të më e thjesh, me më të dashur, me... më e pëlqyeshme, më afruar me prindrit etj. me familjen. Me kanë tipologji të ndryshme, edhe edhe femrash, edhe fëmijësh, edhe domethënë të gjitha këto mlidhen aty. Po, dhe në roman shohim që kemi vërtet një tipologji të, të tër personazhesh, personazhe nga të gjitha shtresat, nga të gjitha rrethet shoqërore, me lloje të ndryshme karakteresh, me uh, personazhe të dashur, personazhe që bëhen në një far mënyrë të urryer Por janë personazhe që i ndeshim çdo ditë në jetën tonë përditshme. Ëh. Mm. Dhe vetë autoria thotë që mua pëlqen të vëzhgoj njerëz dhe të bëj shënime në një far mënyrë që pas ai përdor ato të gjitha ato që shikonte secili për njerëz, për mikeshave të saj, miqve të saj, ajo mbledh dhe krijon personazhet e mm -hmm. romanit që shkruan. Sytë e verë të krokodilve janë uh, uh, që i jepet titullin romanit. Pra, uh, ideja është që burri i saj largohet, ai e lë dhe dhe me një me një grua tjetër jsone hap një ferm krokodilash në në në Kenya. Pra kjo simbolizon braktisjen e saj, ëh, dhe aty fillon gjithçka ëh uh, mbi cilën ndërtohet pastaj historia. Ës kjo është baza, braktisja, no. po mbi të pastaj. Ndoshta deri atë dhe moment ajo nuk e kishte menduar fare jeta këtu është këtu, domethënë që në fillim u martova, krijova familjen, punoj në këtë qendër të kërkimit shkencor. Kjo është jeta ime, e hmm. merret rutinë. Ndërsa në këtë moment ajo jodet komplete e e braktisur komplete e, e zbrazët përballë jetës Dhe këtu fillon, pra këtu është zona uh, filla e romanit. Ëm um, është ky një libër francez apo është ky një libër jo, që i flet? Jo, absolutisht nuk është aspak një libër francez, uh -huh. është një libër që është uh, libër i gjithë botës i përbashkët uh -huh. në tema probleme që i ndeshim në të gjithë botën. Njerëzit që janë personazhet që ndeshim aty i ndeshim, i kemi në krahun ton në Shqipëri, i kemi në Franci, i kemi në vendet e tjera të botës. Pra, janë karaktere tipike njerëzore. Karaktere tipike njerëzore, po edhe edhe më ë uh, po themi gruaja, do të them në çështje kam vështrimin që është ai këndvështrim ë uh, i gruas, si, i disa vështirsive në jetë që që një grua duhet i përballojë, që një burr i përjeton ndoshta ndryshe, ndoshta edhe për ndryshimin midis natyrave tona po. Mund mund mund ta themi ato gruaja i përballon ndryshe historisht, mm. sepse burri dakord kemi të shaqjen e çfarë? Jo vetëm ky po burri në përgjithësi përjeton ndryshe. Uh, për i cili nuk e vret shumë mendjen fund fundi punohet nga puna, vazhdon të bëjë atjetën e tipit ja të gotën e Skoçit në mëngjeset dhe duke parë atë emisionin e vet preferuar, ë uh, nuk e vret shumë mendjen, mendon që një ditë do gjej një punë, pavarësisht se detyrohet shumë shpejt do i duhet të paguaj faturat që i kanë ardhur ata mm -hmm. për t'u paguar. Ndërsa Jozefina gjendet vërtet e ë vërtet e habitur para këtij momenti kur ndodhet e vetme dhe ë uh, gjem përpije të gjej çdo llojje por pa jashtrirë në asnjë mënyrë dorën të jom se sa i kryenëçe apo të të njerkut të saj që ka para por ajo nuk don në asnjë mënyrë që të të tregohet e përunjur dhe kërkon ta përballoj jetën me dinjitet. Ëh. Çfarë mendon se ka për këtë libër një bestseller ndërkombëtar? Pse pse është tërhequr kaq shumë se pse ka pasur kaq shumë sukses? Së shkruan shumë libra, në Francë shkruan me mirë libra çdo vit. Ka dalë viti 2006 në Francë dhe pasaj për është përkthyer në rreth 30-35 gjuhë të botës. Është bestseller sepse pikërisht për, për këtë jetë e përditshme, je për këtë përditshmëri që na jep romani. Është, pra, edhe një repertori se ai personazhe që i ndeshin në çdo moment, në çdo i kemi për krah në jetën tonë përditshme. Jan karaktere që ai ka vrojtuar tek njëri e tjetrit dhe pastaj i ka hedhur në letër. Kjo besoj që e bën tërheqjen e romanit, ndërkohë ka edhe një sfond shumë të bukur të mesjetës. Një mm -hmm. histori shumë e bukur, një roman shumë i bukur. Është është, është si thua specialiteti, specialiteti i i është specialisti profesional. Pikurisha është njohur shumë mirë e shekullit të 12. Dhe pikurisht ato historitë e bukura që ajo shkruan, historia e dashurisë së asaj mbretreshës shumë të përulur që është personazhi i romanit, të cilën ajo shkruan. Sigurisht që ky është një roman brenda romanit. Është qartë. Q Është dha një roman i bukur që ja vlen të lexohet. Që thuren De, brenda për të tashmen dhe është shkuar në. Dhe autoria e e pasuron librën e saj në botimin në frëngjisht, libri ka dhe një bibliografi shumë të pasur. Po të lecë bibliografin. Jan faqe të, të tëra me libra mbi mesjetën, pra ajo nuk ja nuk është një histori e trilluar nga autoria, mm -hmm. kjo mm -hmm. histori e mesjetës. Autore ka lejuar. Po. Ka bër kërkime shumë të thella, ka mm -hmm. shumë shumë libra që ajo ka konsultuar historinë në lidhje, domethënë kuadrin historik të mesjetës historit e mm. trubadurve, dërshurin, la fina marë të mesjetës, mm. dhe gjithë ato pasaj ka përshkruar në libër. Por është pikë ndoshta duhet nënvizuar këtu sepse sepse është në fakt diçka me rëndësi. Flasim për dikë që shkruan për një që shkrimtar i ri apo edhe ndosht shpesh që shkrimtar të njohur bëjnë kërkime për vite me radhë apo konsultohen me, po them historian, për këto Dan Brown për shkak se kishte të shojën uh, historianë arti që ku shkroi ato librat me me Da Vinci-n e me gjithato simbolat në këtë gjë që gjithmonë shkëndet të shojsha që e furnizonte me me me gojdhën apo mite apo apo. Pra Ta që tin historisë së asaj pikurisë, thuria këtu është autorja e bën shumëën bukur. Pikurisht edhe këto bën edhe autorja këtu. Po shikoj pra edhe një bibliografi në shumë shumë mm -hmm. e pasur. Ëh. Dhe të gjitha faktet me siguri, të gjitha faktet që ajo ka dhënë aty janë fakte të bazuara në literaturën shkencorë. Do ti bisedoj pak e, për, për një konvërshtim personal, si përkthyesia e si këtij libri, që jeni si thuahesh, personi përmes të cilit ky vjen tani në gjuhën tonë, vjen tek ne, është përgjegjësia e gjithëkësaj. Po ka dhënë një periudhë kohë e, që ju ka marr për ta përkthyer, ku ju keni jetuar me Me këto personazhe, jeni thuar me Josefina, kanë qenë vetëm tek po ju, domethënë, po ndërkohë ju keni qenë mm. këtu në Tiranë, rrugë e përditshme janë gjithë këta. Si jetesh me këta personazhe kur kur i përkthen kur i? Mdash shumë shpesh gjija vetveten tek personazhet e Josefinas, punon e saj, marrëdhëniet e saj me familjen, marrëdhëniet me vajzën e saj, domun kam një vajzë që shumë tash ta Ivone ka lënë adoleshencën. Mm. Pra, mendoja edhe për eveja dhe veten time në marrëdhëniet e prindër-fëmijë apo në kontaktet me njerëzit e tjerë. Shkërqyshëm, unë një un rëjë për punën uh, Sytë e verdë krokodilve, zonjën zotrinjë është, është romani Nga Catherine Pankoll, po e them mirë? Pankol. Catherine Pankoll Catherine uh, Pankoll, në thotë uh, zysha e <laughs> vërën gjishtës Pedagogja Lorena Dedja që është edhe, edhe për këthërje se këti romani uh, Zonjën Dedja, falen dhe ishë shumë Falen <laughs> dhe ishë E këthemi në basë për në kluinë më gjishtë A një muzik mish, dashur sytë e verdë krokodilve është në dhe mund të shionin një bestseller në tërkontarë, një libër i përqyër dhe i lezuar shumë. Zë janë dhiti edhe një e fërën. Një yeah. gjë të një gjë të një gjë, një gjë të një gjë, Oh, I tell myself that I can be a stronger man Than I know I can be And I can't help but feel the burden of my weakness When you're away from me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 saw that i can sin that need you need you to me Dhe tani, ai, ai, ai, e dini se, e dini se. Dhe tani, ai, dini se, ne hyrim në klubin e mëjesit. Pia disa fakte interesante mbi macet. Fakt, macet dashurojnë shumë. Disa ekspertë konfirmojnë se disa mace e vuajn me të vërtet momentin kur ndahen nga personi i tyre i preferuar. Dhe kjo është një nga arsyet se pse macet ju urinojnë në rroba kur urjenin në pun. Shenja të tjera, macja bllokon rrugën e të Zotit kur ai do të largohet, kur është vetëm djallë shpesh. Fakt, macet e bardha janë shpesh të shurdhra. Macet me push të bardhë janë shpesh të shurdhra në një ose në të dyja veshët, veçanërisht ato me sy të kaltër. Kur vetëm një sy është i kaltër, ka gjasa që macja të jetë shurdhër vetëm në njërin vesh. Mitë, macet rëzohën në këmbë. Macet janë kampione në rëzimi në këmbë në distansa të shkurtra, falçtyllës të tyre, kurizore, shumë elastike, dhe kur bjen këmbët e tyre nuk thyen, por kur bjen me koka për trupë pësojnë dëmtime të rënda. Faktë, macet nuk hasin me goj. Macet kanë një gjëndër të vogël në qelëzën e gojës të quajtur organi vomero nazallë, Për të nuhatur më mirë pjesët e ndime jetë të një maceje tjetër, ata hapin gojën në gjerësinë e duhur për të marrë aromën e organit të caktuar. Kjo sjellje quhet reagimi Flehmen dhe shpesh ndos tek macet mashkullore që përpiqen të nuhasin macet femërore. Fakt, lidhja që në fillimi njerëzit është telbësore për kotelet. Macit që kafshojnë dorën që i ushen, do të thot që nuk janë ekspozuar me njerëz më parë. Ekspertën thonë se macet duhet të kenë vashdimish kontakt me njerëzit në 7 javët e para të jetës, ose nuk do të lidhen kur më me macet. Edhe si kur vetëm 5 minuta në dit në javët e para, do të amësojnë kotelet mos të kafshojnë dorën e personit që e ushen. Fakt, macet puthin me sytët tyre. Fakt, macet put Macet mund të komunikojnë në forma të ndryshme, thon ekspertët. Kur i drejtohen njerëzve, kjo hapje mbyllje e shpejtë sysh tregon afeksion, madje edhe dashuri. This is Club FM 100.4. turn me off i want it on mm -hmm. and i'm walking on a wire trying to go higher fear i come surrounded by a council of liars even when i grin it all away i want it on you can't hit a run away run away run away you uh -huh. can't hit a run away run away uh, just like throw away then play again the mm -hmm. and no matter the weather we can do it better you and me together forever and ever we don't have to worry about a thing i'll try to 9.36 minuta. Wow. Wow. Wow, iwa. Good Jesus. Këbë fëmijë tikolar. Drejt fundit të botës. Po lejoja këto pra. Për plasit e VIP-ave wow. të bllokut, çfarë thon? Wow. Çfarë, an kruazës plasuara? Fundi i botës pra. Nuk nuk do merre në fundi i botës. Me ta lëmë në heshtje, Altin edhe të mosta ashtu. Po jo. I, Edhe shumë e thjeshtë. Ai varja më. Volg. Nuk u le alam ska jazz. Volg, volg. Ne nuk e kemi marrë ndonjëherë. Jesa. E kam shumë besigur njerëz ziën, men... sidomos kur zihen te... online. Po të sharat online. Të shpifura. Shumë. Mm. Po e train fashion nga ana tjetër. <gjoh> bieri. Jo bieri, jo. jo. Në kuptimin e uh, biblik të fjalës, por e ktheim uh, fashen tjetër, për po, anëndrojmë, ndrojmë muzikë. As ideja. Luajmë në radio. Orta, në krybin e mqesit Pa tjetër Moj na e gjithë në këtë zëri një Jo A koma? Shumë e të mëshme Wow, si seriosisht? Pa ndeli Majko Shpo iro, shpo i hide fani No! Ja. Jo, jo Amor t'i sejke për t'i këtë zëri, pëse e t'a lova unë Nuk e t'i përës në makinë Si kam përës ju Ju që nuk jeni duke edhe në makinës, ju që jeni të stacionuar diku Kur t'a t'gjoni mbyll një sëtë Po t'mbyll thasht, ti ken përpara ti bien pastaj. Bieni, s'e shikoni dhe ti tani me këto? Apo tani. Andra. Po i mbyllë syt kur jeni timon çfarë do bësh? Bieni. Çto gjen vallë? Unë po them, nëse jeni duke, nëse nuk jeni duke i dhënë makinës, mbyllni syt. A, mirë. Okay. Nëse jen, jeni, o. Ashtu. Po, po jeni pastaj. Në mënyrë që ta kuptoni se kush është, ndoshta me sy mbyllur e perceptoni më mirë. Po jevi. Me ç'do bëvë vëmë. Njerëzit e disë ç'do bëjmë, po se dim ç'do bësh ti. Atëherë për çfarë luajmën? për një dhuratë nga dyqani taksipik.com. Një dhuratë nga dyqani dyqan taksipik.com dhe me insistimin tim dhe pranimin e Oltës Bujare, i shtojmë edhe dy bileta për Nsinë Plex dhuratës. Bravo. Dyqani Taksi dhe dy bileta për Nsinë Plex për, për njërin nga filma të premten, mi ish dashur. Supercinematëksinë Plexi. Dgjoni më njëherë, ky është mm -hmm. zëri Dalloni, është një personazh shumë i njohur në Shqipëri. Të gjithë e njihni. Me ty çdo bëvë vëmë. Njerëzit E din se qa të bëjmë, po se din qa të bëjmë shti Ok <tip> Ndërkosh Një politikan, mund të themi këto Jo, jo, nuk është politika uh -huh. uh -huh. <tip> Atër kam dhe dy fitues you. të lutëm është mm. jeta që ka qitur e para këngën e ditës 4-5-8 imbaronur më fiton një lule nga bota e luleve Bravo Dhe enopopin ka parblendi mm. 3-5-5 imbaronur e eldës dhe fiton 2 bileta për në Cineplex Wow, bravo elda e qiti Altini të mërshë me... Balet, balet. Nuk është erion Velia. Jo, zonja Zotri, nuk është erion ja. Velia. Është ne themi nuk është politikan dhe këta nuk, nuk merren mi... në politik. Edhe erion Velia nuk merret në politik, më shumë e fundi. Po, po, pra tamam. Nuk është kryetarak. Pastrimi pra. dhe rregullimi i qytetit nuk është çë politike. Kaç, nuk them. Kaç? Është gjendje edhe një të fundit fare. Me ty që do bëjët, se njerëzit e dinë se qa do bëjëm, po se dinë qa do bëjësht ti oh, Në faktë, njerëzit e dinë qa do bëjësht ti, tani, se për ndryshime t'i gjojmë Lëvizje, apo jo? Mm -hmm. yes. Po tani që do bëjësht? <laughs> Ai thot unë e ti që do bëjë, po ti që do bëjësht da të thot <laughs> Gati konësa Do t'aluajmë ndërë qaradion Pa, pa t'aluajmë Vajzat kanë menduar një fjalë Mishda është le t'luajmë qaradion Këtu më krybine mëgjesit Mëgjesit që t'gjive 9.20 minuta Qaradio Loja i që vendos bjend të kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëne <laughs> Jemi gati? Jemi gati Jemi gati pra. Goza fjale njua jeshtë një send Ja, nuk do të shënjë të ma Një koncept oh. Ja, ja një veprim tani një gjë gjallë një gjë gjallë ja, një no. kafshë një shpend no, një ndjenjë no. oh, një ndjenjë mm. diçka që e bën njeriu po njeriu e bën njeriu e bën pra është duhet veprim për ta bërë këtë gjë po veprim duhet veprim fizik për ta vendosur apo veprim mendor për ta bërë fizik fizik po edhe mendor edhe mendor edhe fizik mendor të dyja mendor për ta shpjeguar për ta krijuar për ta është krijtari është artist është Dali me artin? Po, ka. Dali me artin. Okej, mund të jetë art vizual, art visual. visual. Pamor, pamor gozon, pamor. Volta. Pa o zoti ma. Këtu do ta japësh i tani. Unë <laughs> nuk e jap fare. <laughs> Fillon me këtë. Jo, nuk e di çfarë është poja. Poja është një pikturë. Të gjithë jo, kemi me vete një, një të tillë. Topakse një. Por një pikturë mund të bëhet e tillë. Një pikturë mund të bëhet e tillë. F. Ja, do të vesh. Jo. Një pikturë mund të bëhet e tillë? Një foto? Po po mund foto, të fotosh thash aty. Jo jo jo. Të gjithë kemi ngjë një me vetë. Po kemi. Me vetë. Ose këtë vërdall kemi, ha. Ja. Te për shembull sot ke. Ne kam këtu, kam të, e kam këtu ti shohmani. Po po të <laughs> shoh në sy tani që mos ta kuptosh ku. <laughs> Blen je ka i bije që <laughs> është një gjë që kam me vetë altin. Po oke. Okay. He, herë pas herë ke. Jo, ja, çfarë është ia? Ja. Imazhi. Është ieri mm -hmm. thonë me vë. Kujdes, sepse ka të bëjë me imazhin në një farë mënyrë. Po. Fëtyr, yeah, ti e ja, ke ja, në fytyr. Portretin. Po pse ne s'kemi? Që pas ke vetëm ti e ke në shtëpi. Ti e ke në shtëpi? Unë portretin e kam në shtëpi. Që thua vetëm ti e ke dhe në shtëpi. Unë thashë ka vetëm unë. Po ne po themi pra vetëm ti e ke. Vetëm sot e ke. Do me v, do me v. Atini Lori nuk e di, <laughs> nuk i kam parë. Do të keni të mbuluar së di. Do me v, apo? Jo, çfarë është vaji? Jo, jo. Jo, jo, jo. Po varg. Po varg se kam edhe Unaldi, nuk shif mirë tani se më vjen keq. Kur ka të bëjmë imazhin, kujdes. Ta bëjmë imazhin dhe blendi sot e ka. Jo, më mosu mësfare, mosu më jo me imazh. Jo me imazh. Mhm. Gang, gang, gang. Grafika. E, aty na tojra. Por është diska tjetër. S, hmm. S fillon. S, S që si, në në blues, blues me ah. S. <laughs> blues është një figurë. <laughs> ah. Pahave fjellorë, një qenë sën fjellorë? Po më tani shliti ka? Po më ne e përdorënë, po më ne e përdorënë im gjithëse si Në regull, në regull Në fakt dikur i vinim gjinseve uaj që ndisin vet nga një të tijlë Po që gjenim shua, vinim që të dukeshin si t'jashtë Këtë e mbas fan krymenim gjese deeper ta një nga Ella Aire Up laugh, wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mir, tani 9:49 mm -hmm. minuta më të zhdashur, uh, tema e fundit që do të përmendim për sot është kjo e masakrës në Orlando, 50 të vrarë në Orlando, mm -hmm. um rreth uh, 53 ishin të plagosur në atë që ngjau atje. Edhe tani po dalin histori, të tmershme, të njerëzë fillojnë dhe bëjnë më personale sepse viktimat tani marrin emra, ë uh, fillojnë të tregojnë detajet e fundit të mm. jetës vet. Njerëz që kanë uh, për shkakun për shkak që ia dinë cinën, historinë ideale që ishte vrarë patësisht në atë uh, masakra atje, i cili ishte fshjerur në banjë, ende i shkuan dhe mamit vet, që jam në banjë mm. dhe dhe përfundimisht vrahasë si shkoi dhe u u mbyll në banjë, mori pengje dhe ky ishte një nga njerëzit që nuk kishte nuk jam zhvendetur. Kyç e i shkruante mm -hmm. Tiamës. Ehm um, Tiera ishte një vajz, për shkak se ajo kishte postuar një gjë në Snapchat. Edhe në fund të asaj videos në Snapchat dëgjon edhe të shtonat e para që u dgjuan në në grupin e natës, ëh, si u ai të puls atje. Por çfar çfarë djeg që është një debat që po ndodh jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Britani. Për shekaran për shembull njëri nga përfaqësuesit e komunitetit LGBT në Britaninë e Madhe i cili u largua nga Sky News uh, gjatë një interviste që po bënden në studio atje sepse mm -hmm. uh, nuk bindën dakord me intervistuesin, me, në fakt me të dy intervistuesit, gruan dhe burrin që punojnë për Sky News, uh, për shkak se ai thoshte uh, zotëria uh, gay, pranoshte mm -hmm. që që ky është një krim mbi popullin gay, është një krim i urrëties, mm -hmm. uh, sepse ai zgjodhi një klub, për shkak se klubi ishte gay mm -hmm. dhe e dinë që do të vrisnte persona të këtij orientime seksual ra shumë e qartë është një krim kundër ë gayëve. Komuniteti e kupton? Është një krim homofob. Po. Tani del se okay, është por nuk është vetëm një krim homofob, sepse ky ishte gjithashtu një njerëz i radikalizuar. ë uh, ai mori në telefon policinë dhe u siguroua që t'i thoshte që po e bëi këtë për komandantin e ISIS-it. Po. Pra nuk do të bëj kot. Mhm. Mm pra futet një temë tjetër tani. Homofobia 1 dhe radikalizimi 2. Ai kista, shëtsimi mendore, që është një temë tjetër, ish e shoqja e tij, e cila u nda mm -hmm. prej tij vetëm pak kohë pasi ishin bashkuar, mm -hmm. a, dhe thotë se shpëtova prej tij sepse ai filloi u bë i dhunshëm, dhe familja e kishte marrë të gosën, e kishte prishur mm -hmm. martesën. Ai u thotë se ky ishte bipolar. Pra se kishte çrregullime mendore dhe nuk mm -hmm. nuk kurohej mm -hmm. siç duhet, nuk uh, nuk kuroi fare. Nuk merrte, nuk mm -hmm. merrte ato që donte, uh, që duhej, donë Çillimi dhe mjeksor, mm. po. Kujdesin mjeksor, nuk nuk e, e kishte për sa. Pra, ke një temë mund të jetë homofob, mund të jetë ilegalizuar, mund të jetë me me me balancë, me imbalanca mendore, mund të jetë ajo. Dhe tani del një gjë tjetër. Ço. Që, që ky e paska frekuentuar këtë klub. Aha. Ka shon të paktën 6-7 herë në të kaluarën si frekuentues i klubit. Ndoshta ka shkuar pra, për studiuar atje. Pra, ishte ky një Ape, homofob, ja. homoseksual është pjojë dhe që ngritë... Qfarë të atë temë është kjo? Që nuk dim mm -hmm. një aftueshëm gjë, sepse një e dhe kjo tjedra, që ka që janë homoseksual të fsheur, që e fshejnë homoseksualizmin e tyre me homofobi mm -hmm. ekstreme. Ta ka. së tërujnë në të fare gëjtë, sepse janë vetë. Edhe, edhe, edhe do më dhe në bëjnë, bëjnë të shumën e madhë. Mm -hmm. uh, pra nuk dim një aftueshëm. Pra një nadel që kjo pas ka qenë atje gjasht herë, ose shtat lucja e meshkujve apo ka puthur vet. Do, është një gjë që Është një qe... pilitë. Prandaj të dalë të thuash se ky është një krim, mm. do të ishtë është është mirë të të dim më shumë. Dhe ata ishin kanë të saban karta. Është shumë e, mm. e ka komplikuar nga çdo dukje. Pra është gjithmonë pra qi gjërat janë të komplikuara. Dy herë FBI-a e ka e ka hetuar, të dyja herët ka qenë e pa mjaftueshme dhe janë pushuar si çështje. Sepse çan ndoll, dëgjohet edhe një ekspert, thoshte, një njerëz mund bjerë në në rrjetën e dyshimit të FBI-s. Por shume për, për shkak të disa websajteve që frequenton, mm -hmm. disa njerëz që mund të takojnë me disa që shkëmben mesazhe mm -hmm. apo kështu, dhe mund të mund të dalin në radar. T'ket një një dritë atje ku është. FBI i bën një intervistë, e pyet, "Kujt i ke thënë, o oh, unë do luftoj për Hamasin, unë do luftoj për Për gjihau, unë do lëfëtoj për Nusran, Al Nusra, se që shë një tjeder, unë do lëfëtoj për is... Dhe, do më do në kryton shë, do lëfëtoj për gjithë. Mm. Dhe FBA ditë në kërkësion që kërë nuk është tabën. Nuk është serios, o shënë da. Nuk është serios, o shënë da. Nuk është bërbën të tëmë. Dhe, dhe, dhe ishte ish të jetuar në vidin 2013. Mm. Dhe që atër e deri tani nuk ka bërë as një që dhe fobia thonë nuk mund të hym në kokën e tij. Ai kurse ai nuk komunikon me njëri, nuk flet me njëri, nuk është pjesë e një qelule, një grupi, një që, bëhet shumë më qari ati në e vështirë të mendosh se çfarë shkon aty në përgjithësi. Ai mund ta bëj më mos ta bëj, mund mos ta bëj kurrë. Po. Domethën, ose mundi shkrembet dhe dhe dikur thoshat ata, koha um, që merr një njeri nga radikalizimi deri në kryerjen e një, një, një, një, një, një, një akti dhune, zakonisht llogaritet 1 vit deri në 1 vit e gjysmë. Tani koha që merret nga radikalizimi deri në në shpërthim mm -hmm. mund të zihasë edhe vetëm pak javë. Do mëntir radikalizuar se brenda po, 4-5 javësh. Shkon blen një armë atje dhe dhe i jep fund kësaj, nuk të duhet mm -hmm. më një vit e gjysmë të të mbushë të mendja. Mm -hmm. Bam bam. Ëm. Uh, që sjesh është është në uh, aspekt për folur, mm -hmm. për për çfarë? Po, më 50 vet bashkë po, me këtë. Se kia ishte ajo gjëja tjetër që ledoja në pankartat, 50 shpirtra të bukur. Kinin parasysh njëri ndër 50 shpirtrat? nishte këy. Ës këy. Qvrau 49 tërë. Ëh 49 viktime. Jan 5 të vdekur, 49 mm -hmm. viktime. Qso, mirë. <coughs> Kaç kohë kishim për sot? Orkesa Zaini është duke ardhur me dashur në mikrofonin e Club FM në një cikadë programi sa Music Box, sot me muzikën më të mirë nga Britania e Madhe apo jo, USA? US, USA. Kështu më ardhëm. Sigon. A ndaft fitues për xham kemi? Yes. Stampa. Stampa. Ka senlina Stam, e para fiton një kupon nga Hako dhe përzëri nuk kanë fitues. Wow. Përzëri kalon për nesër? Për nesër. A çuditshme është. Wow. Është çuditshme, por është e vërtetë al di? Më kanë thënë sezon guri. Ti çuditë vetën. Floru majesi <laughs> e tjera. <qër. laughs> <laughs> nuk është sa an guri dhe nuk është floru majesi, çuna thekosa është një tjetër personazh. Veten për nesër, e lëm për nesër. E përshëndesim, bëjmë përshëndetje, mund të flasë ky i fundit? Sot në klubin e mëjesit ky personazh në vend tim? Unë bëjtë e mirë pavshim, takohemi nëzër në shtaf, në Klab FM në 100.4. Ča! Ta mbi ujti. Pa! Nishtë do bëhet, zva. Po. Se njështit e dinë se qa do bëhet, po se dinë qa do bëhesht ti.